ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, היתי חנן שטיין ובועז גולדשמיט לפרק סיכום עונה חגיגי. יוהו. <laughs> הייתי רוצה להגיד שאנחנו עם חליפה ועניבה, אבל רואים אותנו ביוטיוב אז אתם יודעים שלא. לא טרחנו לא לשים את הלבוש העסקי שלנו, אבל אנחנו, בתחושה אנחנו עם עניבה של דווינסון סנצ'ז וחליפה של כואן פויט. אז... ושמפניות, לא? מה, למקום חמישי? לחגוג, סוף סוף נגמר. כן. היה קשה בסוף. אתה יודע, יש כאלה שחוגגים את האלופה, יש כאלה שחוגגים את מי שלא זכתה באליפות, ואנחנו חוגגים... אני כמו שמחה ליד, לא? בסופו של דבר כן. בשביל זה חיים, אתה יודע, כאילו, אם אני אלך פה לארץ, אז יש כאלה ש... בארץ שזכתה בדאבל כי היא זכתה באליפות והיריבה שלה ירדה ליגה. אז כאילו, זה בסדר לחגוג את זה, כאילו, תחגגו מה שרוצים. וואי, זאת שמחה כפולה, זה... כן. זה דאבל מרגש. אנחנו לא נמשטר חגיגות, זה... לעוד, לפידים אחרים. יש את הטעמים של איתן כבל, לא? איך שהוא אנחנו לא רוצים לשמח לאיד, אבל אין כמו שמחה לאיד. <laughs> כן. איתן כבל זה יצרן uh, ממים. יש לו גם, אתה גאון, אתה גאון הדור, אתה יותר טוב עם מייקל ג'ורדן, <laughs> יותר טוב מזה. <laughs> אחרי שטוחל ניצח את uh, ארסנל, העליתי את זה. <laughs> אוי, טוחס, טוחס. אתה יודע, מסביבנו uh, רכבת uh, כיסאות מוזיקליים של מאמנים. מטורף. <laughs> <laughs> כל יום עם שם אחר, גם בכל קבוצה בערך, uh, כל קבוצה גדולה, איזשהו מאמן מתחלף, פתאום שמעתי אייקס. ברצלונה מביאים את פליק, ביירן את מי? את איך קוראים לו? קומפני. קומפני? זה אמיתי כאילו? אני חשבתי שזה הטרלה. לא לא לא, שמעתי את פבריציו מדבר על זה חזק. כאילו לא מספיק שהם איבדו את האליפות העונה ושימו מקום שלישי, הם מכוונים כאילו שנה הבאה הגבוה יותר והם אולי אולי ינסו לרדת ליגה. למנות את קומפני. וגם עוד שתהיינו מפוטר, מתפוטר, לא יודע, תקראו לזה איך שהם רוצים. בסופו של כל בלון. והוא בלון באמת, אתה יודע, עם הזמן גדל. כל מה שהוא הגיע ל מה, הוא מאמן גדול. יגיע ליונייטד בתחון הבא, ויקח אותם למקום שישי-חמישי, וווינר אמיתי. ראיתי okay. בטוויטר okay. מים שרואים את למפארד במסדרונות של צ'לסי שואל עם <laughs> הסיסמה לווי פי <laughs> עדיין אותו <laughs> דבר. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כן. טוב, צחקנו מספיק אפשר להגיע לדבר שהתכנסנו אליו ולהיות קצת עצובים או שמחים גם כן בעצם נגמרה עונה אז אפשר להיות שמח. טוב היה. היה משחק ביום ראשון משחק סיום משחק האחרון של העונה נגד שפילד 3-0 אישית היה לי קשה מאוד לראות את זה שעה באמת שעה ממש לא נוחה. לא היה שידור הלינקים כולם נתקעו לי אז אני לא עכשיו אנחנו לא נדבר על זה כי גם בועז אתה לא ממש ראית חנן אתה אני מתאר לעצמי לא יצא לראות את הכל. ראיתי את הרוב היה משחק נגד קבוצה מקום אחרון ניצחנו. זה לא השפיע ביותר אני... מדי. אני חושב שאני כיבדו כן, אותנו. כן. פתאום השחקנים רצו לנצח. לשם שינוי, השחקנים כיבדו <laughs> אותנו. <laughs> <laughs> אני חושב שדבר היחיד, המרכזי שאפשר להתייחס פה, וזה משהו שאנחנו נפתח לקראת העונה הבאה, כי זה יכול להיות איזושהי נקודה מאוד מעניינת לקראת מבחינה טקטית לעונה הבאה, זה אה, בלי חלוץ. קוראו כפולס ניין, אה, סון בשמאל, משהו שאפשר אה, לפתח, אה, כאילו מבחינה מחשבתית אולי זה... אתה יודע, משהו, אם אין לך חלוץ, אתה יודע, אולי לא לשחק עם חלוץ, זה גם יכול לעבוד. ואם אתה קופינג פפ, so, play without strikers. זה פפ עשה, פפ המציא את זה. אז זה משהו שאנחנו נתייחס לזה יותר לקראת העונה, בפרקי הכנה לעונה. כי בסופו של דבר זה רק ראינו את זה במשחק וחצי פחות או יותר, אז קשה לדעת מה יהיה, למרות שהמשחק גם אתמול. לא חושב מישהו מאיתנו ראה את הכל, שמשחק הכנה mm. הזיה לגמרי לעשות, לא הכנה זה לא יכול להיות משחק הכנה כי זה הכנה למה? משחק סלם, דוד, מתומ�... משחק מטומטם. התכוונת לכיל. <laughs> כן זה התת <אתה> מודע שלי <laughs> מדבר אבל כן. משחק מטומטם זה כאילו כל כך צפוי שהמשחקים האלה שם לריפוד הכנסות ודברים כאלה וזה. אני, אני רק מנסה לחשוב מה עובר לשחקנים בראש כשהם עולים על המטוס כן. אחרי שפילד והם כאילו כמו, כמו בצבא שולחים אותך לאגנש כזה באיזה יישוב בשומרון שאתה פתאום ממך שומע שבוע <laughs> אתה עכשיו הולך לשמור באיזה יישוב מרוחק ובדרך לשם אתה כאילו אומר מה איזה נפילה איזה תיק למה כאילו מיותר. מי כן, לגמרי. רק שפה הם הרוויחו כסף ואתה אותך לשם אתה. אוכל חול בדרך כלל. כן. זה במקרה הטוב. אז רק נציין, קולוסבסקי עם הראשון, פורו לשם שינוי לא בטיל, עם השני, וקולוסבסקי עם, עם צמד, שזה סיום יפה לעונה הזאת של קולוסבסקי, שהוא נושא לדיון מאוד גדול איך הייתה העונה שלו, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל בוא נתחיל עם הסיכומונה. אנחנו העלינו סקר, סקר סופונה, עונה, יש באזור כמעט 150 תגובות שלכם, אז אנחנו פשוט נעבור על הסקר, ואז כל אחד מאיתנו ייתן את האינפוט שלו, מסכים, לא מסכים, מה הוא היה מוסיף. אני כבר אומר שיש כמה אנשים שהגיבו לי ששכחתי כמה שחקנים והמאכזבים, או יותר נכון שחקן אחד, ואנחנו... תחרות קשה לזה. שם. בקטגוריית המאכזבים. <laughs> כן, יש שם גם דברים uh, מעניינים, אז uh, בוא נתחיל uh, עם הפתעת העונה, שהאופציות היו דוגי, ויקריו, פפסר ומיקי ואן דה ון, ומי שלקח uh, לא בהפרש כל כך גדול, זה מיקי ואן uh, חנן, לא נראה לי שזה הפתעה, כאילו, כאילו זה, זה קטגוריה ההפתעה, אבל לא ההפתעה של הוא זה שלקח את הפתעת העונה. לא, זאת לא הפתעה, למרות ש... שמע, הוא באמת אה, הפתיע. כאילו, בכל דרך שאפשר לחשוב עליה, בטח בתזמון שהוא הגיע, ובדרך שבה הוא נכנס, וביכולות שהוא הראה. הדבר היחיד שכאילו נורא מעניין, נגיד כשאני מילאתי את הסקר בעצמי, מה שככה היה לנגד עיניי זה הסיפור הזה של כמות השערים שספגנו. אז היה כן. משהו טיפה מוזר בלתת לבלם בעונה כזאת את שחקן העונה, ואני חושב ששוב אינדיבידואלית... רגע, זה, זה הפתעת העונה. חכה, בשחקן העונה זה נהיה עוד יותר ביזאר, אני יכול להגיע כן, אבל... כן. בוא אז... ניגע רק בהפתעה כרגע. כן, אז, אז, אז אני חושב שבאמת ברמה הזאת זה מוזר, אבל ברמת השוב הפתעה, באמת יש פה שחקן... הבן שלי, בן שבע, אמר לי היום שהוא נורא נורא מפחד שקבוצות עם כסף גדול... ינסו לקחת אותו. כבר מבין את רזי הכדורגל. כן, הוא, הוא זה התחיל משאלה של למה לפריס סן יש כל כך הרבה כוכבים, וניסיתי להסביר לו שזה כסף. <laughs> אז, <laughs> אז משם הגענו לזה, ושמע, הוא באמת, הוא חזק, הוא מהיר, הוא גם יש לו וייב כזה של קלאס, באמת, כן. הוא מזכיר את יאן ורטונגן במובן הכי טוב שאפשר. אפשר לדבר על החיסרון שלו בכל התחום של משחק ראש והגנה בגובה, כן. אבל כן, לעונה ראשונה הוא באמת מעל כל הציפיות. כן, ואנחנו ראינו אותו גם עכשיו כמגן שמאלי, משהו שיואב פה צעק שהרבה פעמים שאם אין אתו דוגי, למה לו לשחק איתו כמגן שמאלי ועם דרגושין כבלם, ואנחנו רואים את זה משהו שמתחיל לקרות, ואולי זה משהו שילך קדימה עם אנג'. כי זה נראה לא רע זה יכול להיות איזושהי אופציה ככה אם אתה רוצה משחק נגד קבוצה שמקשה עליך באגף באגפים נגיד סתם דוגמא נגיד ארסנל זה משהו שיכול להיות uh, עם סאקה שם שיהיה ש... לו מישהו להתמודד מולו ולא עם בן דייוויס או אברסון רויאל שעושה להם בית ספר אז כאילו זה משהו שאפשר יהיה לראות בהמשך uh, מקום שני אז היה ויקריו שגם כן מגיע לו את כל המחמאות פתיחת עונה מטורפת. כאילו הוא אחראי להרבה מאוד נקודות שלנו. אף אחד מאיתנו לא חשב שהוא יהיה טוב, אנחנו ישבנו פה בתחילת העונה היינו בטוחים שזה איזה פלופ מאיפה הביאו את השוער הזה. לא היה לו, אני זוכר את המשחקי ההכנה הזה היה נראה פשוט, הוא לא מסוגל לעצור כדור. אז גם לא צריך לתת את, זה, את המחמאות כי באמת עונה נהדרת. למרות מה שאמרת. הוא, אתה... הוא אפילו יכול להיות מקום ראשון. כי המרחק בין הציפיות לביצוע הרבה יותר גדול מוואן דה ון. כי ואן דה huh? ון היו ציפיות ראינו את הייתה איזושהי אמונה שהוא בלם טוב ורק היה איזשהו חשש האם הוא יתאקלם ויקאריו היינו בטוחים שזה פלופ היינו שזה גרסה איטלקית לאורליו גומס. <laughs> וכמו שאמרת בפרי סיזן זה אפילו הדאגות החמירו יותר. ובמרחק הזה בין הציפיות לביצוע יש מצב שהוא אפילו אמור להיות מקום ראשון במצטייני העונה. טוב אנחנו בהפתעה הוא זומן. כן. היום הוא זומן. קריירה יפתח גם אני חושב. לא נראה לי אדון אורומה אז תמיד מקבל את הדקות. ומגזיהם לא יזכו. בסדר שייתן לו כיסא בראש. אגב ראיתם שהוא כתב היום? ב... לא יודע אם אינסטגרם או איפה הוא התייחס לסיפור של הכדורים חופשיים. ויקריו? כן, ויקריו? כן, רא... ראיתי את זה לפני שעה. וואו. הוא כתב וואו, שם על ההסתגלות. וואי, אני... הלוואי אני... שהייתי מוצא את זה עכשיו. הוא כתב שם על ההבדל בין איטליה לבין אנגליה וההסתגלות ועל זה שהוא כאילו... הוא די לקח אחריות על זה שלקח לו זמן להבין שיש פה איזה עניין ללמוד ולהתמודד איתו. תשנה הכל מקום ראשון מצטיין גם לוקח אחריות. הוא גם קיבל לעתיד הוא כתב שם גם בסוף כזה נון בית שנה הבאה יהיו יותר כיסאות כתר ליד השער. באמת כולם אומרים שנה הבאה יהיה יותר טוב גם אנג' יצא מאיזה מבחן מימונים או משהו באוסטרליה לא יודע בדיוק איפה זה היה והוא חתם למישהו על החולצה ואז הוא אמר לו. Next season will be better mate. גם המחנכת בכיתה ח' אמרה את זה, האם בכיתה ת' לי יותר טוב? לא, לא יודע, אבל בסדר. בטח גם הגננת של הילד שלך לפני שפיטרתם אותה. לא, בועז אמר לגננת, שנה הבאה יותר טוב, ואז זה לה את המכתב. אני מגבה אותך. השאלה אם הספיקה לכתוב על הלוח איזה פרידה מילדים או שלא. טוב, בוא נלך למאכזב העונה. אז פה לא הכנסתי את מדיסון, וקצת קיבלתי על הראש מהמאזינים שהייתי צריך להכניס את מדיסון. אבל לא יודע, משהו בראש אצלי לא... היה לי קשה להכניס אותו כמאכזב, אבל יכול להיות, אני לוקח. לאור מה שוויקריו עשה, אני לוקח אחריות. אני מודה שהייתי צריך להכניס את uh, מליסון, ושנה תורס... הבאה יהיה יותר טוב. אתה <laughs> רוצה שאני אגיד לך לא? לא, לא, אני אגיד למה הוא מאכזב? מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, אה, הפתיחה הטובה שלו הביאה איתה איזושהי הבטחה, של זה הסטנדרט שאני מביא איתי, זה הסטנדרט שאתם יכולים לצפות לו. עכשיו, זה שהוא פציע ידענו, וזה שהוא נפצע, אני לא... אני לא... אתה יודע, זוקף את זה לרעתו ואומר שזה באשמתו, אבל מהרגע שהוא כשיר, לא ראינו איזשהו גרף שיפור של חזרה לעניינים. בניגוד לנגיד מיקי ונטוון, שחזר <אח> מפציעה, אולי ראשון, eh, משחק ראשון, משחק שני היה קצת שקי, אבל מהר מאוד ראית שהוא חוזר לטלם. עם מדיסון, מאז שהוא חזר eh, מהפציעה, הוא בעצם לא חזר מהפציעה. שזה התבטא אולי בשליש עונה, לפחות אני חושב, בשליש האחרון, <אח> שזה גם איפה שהכי היינו צריכים שחקן כזה מתפקד, והוא לא הופיע, ולא רק שהוא לא הופיע, לא ראינו איזשהו שיפור אפילו. זאת אומרת שהיינו יכולים להעיד טוב, עדיין חוזר, כאילו, כמה אפשר לחזור? מה, אתה לא סלסו? <אח> אז אני חושב שדווקא מה מהסיבות האלה, אני כן רואה למה הוא יכול להיכנס לרשימה המפוקפקת. כן, אני מסכים. אחרי שהעירו את פניי, אני הצטערתי שלא הכנסתי אותו, והבטחתי שנדבר עליו, אז הנה עכשיו בועז דיברת, אבל אני לא חושב שהוא היה זוכה פה, כי יש לפניו כמה ש... אין שאלה בכלל. אז בוא נתחיל עם מקום שלישי, שזה היה יונגמינסון, שבכל זאת עונה כובש והכול, אבל רוב הזמן אנחנו לא ראינו אותו. במקום השני זה קולוסבסקי. שיש כאלה שיגידו שהוא בעונה טובה והשחקן הכי חשוב Ooh. בהרבה מאוד מצבים אבל יש כאלה שיגידו שלא ואין את מי שיגן עליו פה כל כך בפוד הם לא נמצאים כאן אבל אנחנו גם לא לא נקבור אותו. ומי שזכה כמאכזב העונה זה ביסומה ואני רוצה כאילו זה אותו אפקט של uh, מדיסון אם אני יכול לחש לחשוב על זה כאילו למה ביסומה. כי בישום העונה שעברה היה, לא היה קיים. אז למה, למה הוא מאכזב העונה? כאילו, אף אחד לא ציפה ממנו שיהיה יותר מדי. כי לא, לא ראינו שום דבר ממנו עונה שעברה. אבל כמו שאמרת על מדיסון, עד, עד, עד המשחק נגד לוטון, עד 7 באוקטובר, שזה היה קו פרשת מים להרבה מאוד <laughs> <ועוד> אנשים <laughs> בכל מה שקשור לטוטלאם פה בארץ, אז... הוא היה שחקן מהיותר טובים שלנו, ומאותו רגע הוא פשוט בצלילה, וגם כשהוא חוזר, אז רכבת הרים כזאת. אז אני יכול להבין למה הוא מחזיר בעונה, אבל בכל זאת, אתה מדבר על הציפיות, לא היה יותר מדי ציפיות ממנו. אני קצת חולק על הדבר הזה, כי אני האמת... אתה יודע, אמרו לי שאנחנו צריכים לריב. אמרו שצריך לריב. אז תקשיב, תקשיב, יא אפס, אני חולק עליך. לא, אני אגיד ש... אני תפסתי מביסומה, וכשהוא הגיע אצל קונטה, אני מאוד אהבתי את זה. מאוד התרגשתי מזה, כי יצא לי לראות לא מעט משחקים שלו בברייתון, ובאמת להתרגש ממנו. הוא שחקן, הוא הראה הרבה דברים טובים, והוא לא היה איזה משהו מושלם, אבל הייתה לי כן ציפייה שכשאתה נכנס לקבוצה, והיה לנו אז מאמן, שאני גם מזכיר שנורא התלהבנו באותה תקופה מקונטה והכל, והייתה ציפייה שהוא יעשה את הסטפ-אפ. עכשיו, אצל קונטה באמת לא ראינו אותו משתלב, ואז ראינו אותו, אני חושב כבר מהמשחק הראשון של הקדם עונה, ראינו אותו אש. Yeah. כאילו, משהו, זה היה מוסא דמבלה כזה, לא יודע, שעבר תחיית המתים או משהו, שהחליפו לו את הברכיים, לא זוכר מה עם הפציעות שלו, ו... ואני חושב שמעבר למה שהוא הראה בהתחלה והראה אחר כך, אני חושב שבאמת הוא נתן כמה משחקים שהיו, הרבה משחקים, שהיו חושך מוחלט. הוא המשיך לקבל את הקרדיט, היו לו איבודי כדור, ואני חושב, אולי אני קצת הרש, אבל אני, לצורך העניין אני אגיד ש... אני חושב שהרבה מהשבריריות שלנו מאחורה הייתה לא מעט גם בגללו. <אנ> אני חושב שהוא נכשל הרבה פעמים גם בין כל של החזקת כדור, לשחרר את הכדור בזמן, עיבוד כדורים, טעויות כאילו מפגרות. וגם הירידה שלו להגנה, אני חייב להגיד, לא הייתה וואו. <אנ> הייתי מצפה <אנ> משחקן כזה, בתפקוד כזה, במערך כזה, בטקטיקה כזאת, <אנ> שהיה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר דינמי, ולצערי הוא לא מעט פעמים נכשל והפקיר את, ה... את רביעיית ההגנה. כן, <אנ> זכור לי בקרן אחת. <אנ> לא זוכר נגד מי זה היה, שהוא פשוט לא ירד להגנה וספגנו מזה, אולי וולפס או משהו. כן, אבל אני חושב שזה קרה כמה פעמים. אני חושב שהיה זה היה מאוד בולט, אבל זאת טעות שחזרה עליה לא מעט. כמו ש... טעות בת סוהר, לא? זה השם השני שלו השנה. כן. בוא אני אגיד לך למה אתה טועה, חנה. כן, כאילו, אני מסכים איתך, אבל אתה טועה. בסומה, כמו שאמרת, זו עונה שנייה. אז כן זה הביא ציפיות כי הוא גם כאילו ידענו מה הוא עשה בברייטון אבל כמו מדיסון פתח עונה חזק הביא איזושהי הבטחה לסטנדרט. עכשיו הוא לא נפצע כמו מדיסון. הוא רוחק. הוא, הוא עשה שטויות רוחק באדום שני אדומים יש לו עונה אני חושב. שני <אדומים אדומים> ואליפות אפריקה. אליפות <אדומים> אפריקה זה אומר שכאילו הוא עדיין שיחק זה לא ש... אחרי אליפות אפריקה הוא פשוט היה שם ולא עשה כלום וחזר אלינו. הוא חלה במלריה. נכון, אמנם <laughs> הוא חלה במלריה ואולי המוח שלו השתבש לגמרי, אבל הדעיכה הגיעה עוד לפני המלריה ולפני אליפות אפריקה, ואני מבין למה הוא המאכזב של העונה. אם אתה שואל אותי, הוא לא מקום ראשון, כי זאת הייתה עמדה שיחסית היה בה עוד אפשרויות. אני חושב שמאכזב העונה, אני, אני מסכים עם זה שזה סון. על אף המספרים הכביכול, לא כאלה מרשימים, כאילו, מה זה לא כאלה מרשימים? הוא כאילו דפק כרטיס העונה, בוא נגיד ככה. Yeah. הכניס, הכניס משמרת, עשה את שלו, אבל... 17 שערי ליגה ועשרה בשולים. זה מספרים יפים מאוד. נכון, אבל עונת בכורה כקפטן, לא הורגש שהוא הקפטן, מהצד שלי. ובהרבה משחקים היינו פרג'ייל, איבדנו נקודות משטויות בדקות הסיום, שם ציפיתי שהוא בתור קפטן יחזיק את הקבוצה קצת יותר ביחד, על הדשא, והוא ציפיתי והוא לא עשה את זה, ולכן לדעתי הוא המאכזב הבכיר של העונה הזאת, בגלל הציפיות, לא כי הוא היה גרוע, כי ציפיתי יכול... להרבה יותר. בא לי להוסיף איזה משהו, אני חושב שזה גם, זה מה שאני הצבעתי בסקר, אבל אני לא סגור. שזה בן תנקור, okay. והסיבה שאני מזכיר את בן תנקור, נכון, היו לו כל מיני תנאים לא אופטימליים, פציעות וכאלה, אבל אני רק רוצה להזכיר לכולנו, גם פה בפוד וגם בקבוצה, כמה ריארנו על הקונספט של בישום המדיסון בן תנקור, yeah. וכמה yeah. דיברנו על כשבן תנקור ייכנס, אנחנו נדרוס כאילו את כל האמצע מגרש נגד כל הקבוצות הגדולות. ואני לא יודע, הפציעות, באמת הוא עבר פציעות קשות ושניים כאלה, נכון? כאילו, נפצע, yeah. חזר, נפצע, באמת כאילו, כפרה עליו, אבל אני חושב שלאור הציפייה הגדולה שלנו, מה יקרה שהוא יחזור, ואיך הקישור שלנו ישתדרג, אפילו אמרנו, מה, אבל שר כל כך טוב, אז שר ירד, ובן דנקור יגיע, ו... וחווינו הרבה אכזבה בקישור השנה. Yeah, אני חושב שהעניין של הפציעה, שכאילו, גם uh, על מדיסון uh, שאמרתם, גם על... Uh, uh, תנקור, הפציעות כאילו אי אפשר להתעלם מזה. זה לא, זה חלק מה... חלק מהעניין. אז על בישום אז האליפות וזה בסדר. כאילו גם סונה היה באליפות אסיה. פה זה איזשהו מצב נתון ולא נפגע להם הכושר. אז אני יכול לקבל אותם כמאכזב עונה ענית האמת, אני לא יודע מי הם אבל יכול להיות שאני הולך לכיוון בועז יותר. לדעתי לא הצבעתי לזה אפילו. עשיתי את הסקר ולא הצבעתי. אז uh, בכל מקרה, מי שזה מקום ראשון זה ביסומה, ומזל טוב, ושנה הבאה יותר טוב ביסומה. ואני לשחקן העונה, שפה זה... זה הזיה, כי ההגנה שלנו ספגה הרבה מאוד שערים, וההגנה שלנו לא נראית טוב, אבל ארבעת השחקנים שהכנסתי לשחקני העונה, ולדעתי באמת השחקנים הכי טובים שהיו העונה, זה שחקני הגנה, שלושה, שלושה שחקני הגנה ושוער, שזה הזיה, כאילו, פוטי... ויקריו ואנדבן ופורו. ספורט די בנוקאאוט ואנדבן לוקח את השחקן העונה זה מה שזכה גם ב... בכל מקום של בכל מה שקשור לטוטנאם אז נתנו לוואנדבן את שחקן העונה. דיברנו עליו בהפתעת העונה. כאילו אין פה מה יותר מדי להוסיף אבל איך זה יכול להיות ששחקן העונה שלנו כל שחקני העונה שלנו מגיעים מהחלק האחורי כשהוא באמת לא נראה טוב. בועז כאילו מה, מה, מה רומר קורה? רומרו לא שייך לרשימה שם. רומרו, רומרו סי המקום שני על הפרצוף שלך. איך ידעתי? נכון. את... ובגלל זה אני בא לפה להתווכח ולהעיד שהוא לא שייך לרשימה הזאת. ואני אגיד רומ�... לך שהוא שייך. לא, שייך. הוא, הוא לא שייך. שייך? רומרו. הוא... הוא, הוא מופיע ברשימה. זה שייך. מופיע, <laughs> אז כולם <laughs> טועים, אני צודק ואני אסביר לך גם <laughs> למה. <laughs> רומרו. הוא... מעבר לזה שאני חושב שאין לו יכולות הגנתיות מדהימות ואני חושב שהוא נראה כבלם טוב הרבה בזכות מיקי ון שהוא הסוויפר שלו פשוט בא ומטאטא כל כל דבר שנופל על הרצפה והוא מפיל על הרצפה הוא אומר תוסיף לזה את ההרחקות המיותרות תוסיף לזה את זה שהוא סגן הרחקה אחת הרחקה ו... וגם כן הרחקה אוקיי הרחקה קניתי. תוסיף לזה שהוא גם סגן קפטן, וגם לא הרגשנו ממנו איזשהו, איזושהי מנהיגות, אז נכון, הוא כובש שער ואז הוא נוגע בסמל, הוא מנשק את הסמל, ואנחנו כולנו מתמוגגים ואומרים, וואו, אני לא מאמין. ותוסיף את זה שבמשחק התקפה הוא הרבה פעמים הגורם התוקע, הכדור פשוט חונה אצלו, והוא בהליכה. אני חושב שאם הוא ברשימה הזאת, אין שום סיבה שהוא דוגי, לא יהיה ברשימה הזאת. Okay. ולדעתי שניהם לא שייכים לשם לא דוגי ולא רומרו. לא יודע לדעתי רומרו אני כבר אמרתי את זה פה שרומרו זה כאילו רומרו ומיקי זה, זה טובי ויאן. תמיד כאילו מה שאתה הולך לשם כי זה השני הבלמים הכי טובים שהיו לך בלא ב... יודע כמה שני העשורים האחרונים מאז הקמת הפרמייר ליג אין לי מושג כאילו כמה אחורה אתה רוצה ללכת. אבל תמיד כאילו אמרו שכמו מ... שאתה אמרת מיקי זה כמו זה כמו ין. משחק בשמאל יש לו את המהירות כוח זה... אבל מיקי זה הטובי כי מיקי הוא הגיע ושיפר את uh, טיין שזה רומרו. אבל גם הם, זה הפוך הם משפרים אחד השני. אתה לא יכול להגיד שוונדה ון טוב בגלל שרומרו. הוא רק רק בגלל ון רומרו טוב זה לא נכון. זה להתעלם מהמציאות לדעתי. זה כאילו זה... מה היתרונות שרומרו מביא? חזק יש לו חוכמה אתה לא יכול להגיד שלא חוכמה. יש לו חוכמת משחק אולי לא זה חוכמת רחוב אבל יש לו חוכמה. אגרסיבי שלפעמים מיקי לא כל כך אגרסיבי יכול להיות והוא הוא יותר אגרסיבי זה צריך איזה שהוא יין ויינג כזה. הם משלימים אחד את השני בצורה טובה זה לא עובד מספיק טוב עדיין כי יש עוד. הם כולה ביחד שנה הם הרי לא התאמנו ביחד לפני לפני המשחק הראשון של העונה. הם, אני... מיקי הגיע יום לפני או יומיים לפני והתחיל לשחק. צריך לתת לזה זמן ולדעתי זה כאילו כן צמד שיהיה טופ בליגה. אני יכול להסכים איתו. אני גם אולי זה... להוסיף על הקפטנצי בועז, רק כן. אני חושב שברמת המחויבות אולי זה לא, ה... ה... לא האידיאליות שהיית מצפה מקפטן, אבל זה לא אותו רומרו של שנה שעברה. יש לי נכון. תחושה שהשנה הוא לא היה עושה את אותו קטע שהוא עשה במונדיאל, אולי אני טועה כי השנה לא היה מונדיאל, אבל... אני כן חוויתי את המחויבות שלו. אבל הנה, הוא לא נסע לאוסטרליה. היה לו עניין משפחתי, ואז... עניין משפחתי לדודה שלו. לא, אני נותן לדודה שלו. ילדה. אני לא הייתי נוסע לאוסטרליה, גם אם הייתה לי, לא יודע, מהלכתחדשכון ברגל, לא הייתי נוסע לאוסטרליה. אני חושב, בועז, אבל יש את העניין של הקפטנים שאתה מתייחס אליו, זה לא פעם ראשונה. אנחנו גם תמיד אמרנו שעל אוגו לא רואים את הקפטניות שלו. שוער אתה כאילו מבחוץ אבל כל מי ששחק עם הוגו תמיד אמר את זה שהוא כן משרה את כל המנהיגות ואתה כן רואה שהוא קפטן גדול. וזה לא רק שחקנים בטוטלם זה שחקנים בנבחרת צרפת גם. אז לפעמים מה שאנחנו רואים כאוהדים זה לא באמת מה שבפועל ויכול להיות שגם סון וגם רומרו וגם מדיסון כן נותנים את המנהיגות הזאת שאתה שאולי אתה לא רואה. יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שאתה צודק והם לא באמת קפטלים מספיק טובים אבל אני רק אומר שצריך לקחת את הדברים האלה בעירבון לא מוגבל כי אנחנו לא שם בסופו של דבר. נכון אבל, אבל שוב אני, אני כאוהד לא מרגיש את זה. ו, ו... אבל, לא, אבל מה על... אתה רוצה להרגיש? אתה רוצה להרגיש את פורו שבפשן כזה צועק לקהל? מה האידיאל שאני רוצה להרגיש? כן. להרגיש פויול. טוב אבל פויול, כמה פויולים יש? בסדר, אני רוצה להרגיש וייבים של פויול, לצורך העניין. אז הנה, יש לך את הווייבים של פורו, די דומה לו. פורו, אני אוהב אותו. אני אוהב את פורו, כי אני אוהב שפורו, בוא נגיד ככה, מרגיש הרבה יותר פשן מפורו וקומיטמנט, ואולי זה מגוחך שאני אומר, אבל גם יותר מעורבות בסושיאל מדיה. כאילו הוא מרגיש זה כן, הוא גדול. אתה מבין? הוא, הוא מרגיש לי כאילו יותר, יותר מחובר לאוהדים, יותר אוהד טוטנאם אה, מאשר רומרו שמרגיש לי יותר אוהד ארגנטינה. ומבחינת היכולת כציוות, אם אני מסתכל על מיקי ורומרו, אז כן, הם יכולים להיות ציוות טוב. אבל אם אני צריך לבחון כל אחד כאינדיבידואל, אה, אני חושב שרומרו הוא לא בלם טופ בליגה. עם, אה, כאילו זה דיון ארוך בפני עצמו, וחפרנו את זה בוואטסאפ לפני איזה חודשיים או שלוש, אני לא זוכר. כן, זה אבל... היה לפרקי פרגרה, כשאין מה לדבר כן. על זה. אבל, uh... כן, אני אוהב את פדרו אולי הוא אפילו, כן, לא יודע, הוא פשוט, אני אוהב אותו. אני רוצה לראות את <laughs> שמדהים גם בפדרו אני יודע שזה לא הנושא, אבל בואו לא נשכח איפה הוא היה אחרי המשחק נגד ניו קאסל, כמה ירדו עליו. והוא מחק, נראה לי שהוא מחק את החשבון שלו לאיזה, חסם את החשבון שלו בא, בטוויטר. בעונה שעברה. כן, כן, ואני אומר, לקחת את זה ולהתחיל את העונה, אתה יודע מה? עם כזאת, כזאת או... מחויבות. ما, מאור עכשיו יושב לו בשוטה מייטאי במקסיקו, או בגואטמלה, או איפה שהוא נמצא. והוא אומר, ישב איתי פה, ב... לפני שנה וקצת, ואמר לי, פורו לא יצליח בשיטה של אנג', הוא לא יכול לשחק בארבע, הוא לא יכול לשחק ככה, הוא לא יכול לשחק ככה, ובא פורו. ומה זה נתן לו כובע סומבררו, הוא אוכל עכשיו מאור, מרוב מה שפורו עשה לו שם. אז כל הכבוד לפורו, ומאור תהנה. טוב, שאלה הבאה, אנג' או אאוט? טוב, פה יש מתוך ארבעה... אמר אאוט? כן, ארבעה אנשים מתוך 144. אני יכול להגיד לך את השמות שלהם גם, אני בטוח יודע מי למרות שזה סקר אנונימי, אני יכול להגיד לך מי גם בוא ניתן רמז זה שם את האאוט באדום כאילו זה רמז למי שאני יודע שאחד מהם הוא אוהד הפועל. אבל כן נראה לי זה אין כאילו מבחינתנו אין פה זה אין כאילו אין פה משהו אף מאיתנו לא גומר את הסיפור עכשיו. עוד משמעית. הוא רחוק מלהיות מושלם אבל אנחנו בהחלט מאמינים בו ורואים דרך. רוצים לראות עוד רוצים לראות אותו משתפר גם. כן. וכאילו אם דיברת על פשן או אמנם הוא כאילו אומר יש דברים שהוא אומר שכאילו קצת עצבנו אותנו נגיד אחרי הארסנל. או לפני הארסנל. כן. אבל כאילו אחרי זה אתה רואה אותו מדבר הוא מדבר כאילו לעניין בהרבה מאוד דברים ואתה מתחבר אליו. ועכשיו הוא גם הולך להיות אה, פרשן ביורו ראיתי לאיזה ערוץ טלוויזיה. זה? כן. ITV או משהו לא יודע נראה לי זה לא יודע שלאיזה מדינה זאת אפילו. אולי יביא איזה רכש משם. מוזר, מה זאת אומרת? הם לא זה? הם כאילו בחופש? כן, זה הפגרה של המאמנים. מה הוא צריך לעשות? את מי הוא יאמן? כולם ביורו. הוא יעבוד בכוח. על רכש, לא? א', לא כולם ביורו, אבל כן? מה, הוא לא עובד עם הצוות אימון וזה? בסדר, אתה מפרשן משחק. חודש למשחק... חופש? לא, לא אומרים שחודש. בטח רק לאיזה שלב, שלב הבתים, לאיזה כמה שבועות, כמה משחקים וזהו. מה, אם, אל, אם אלון חז אני יכול אנג' לא? לא מפתיע אותי שלוי אישר כזה אולי מה, הוא הוריד לו את זה כחל"ת. אולי, לא. <laughs> <הוא> לוקח <laughs> uh, מגבית על זה 10% <laughs> על, 10% <laughs> <למילה>. <laughs> לכל מילה <laughs> הוא לוקח. אימג' <laughs> רייטס <image rights laughs> גדול. <laughs> על כל מייט הוא מכניס 100 דולר לכיס. <laughs> uh, טוב אתם רוצים רגע עונה טוב או רגע עונה רע? מה אתם רוצים עכשיו? אני בעד להתחיל מאחר שנסיים עם זה. כן, יאללה. אוקיי, אז רגע עונה רע. בואו נלך למקום שלישי, שזה המצבים הנייחים. זה רגע, כולל כזה, זה לא נקודתי, ספגנו פה שער. זה רגעים כאלה, כוללים. אז המצבים הנייחים, מקום שלישי. ההפסד בניוקאסל, מקום שני. ומקום ראשון בפער, זה המשחק נגד צ'לסי בבית. מה? מעניין אותי לדעת, כאילו, אם אתם מסכימים, כי אני לא מסכים עם זה. אז uh, חנן, אתה מסכים עם זה? זה הרגע שלך גם? כן, כן, אני חושב שאני שמתי את זה. והסיבה הייתה גם המצב של צ'לסי העונה, וגם באמת זה המשחק שהרגשתי אותנו מבוטלים לגמרי, וזה היה בבית, ו... וגם כאילו אני, אני לצורך הגילוי הנאות, חצי עונה בערך לא ראיתי מסיבות <laughs> כאלה ואחרות. את זה ראית? <אז>... זה היה ממש כאילו בהתחלה של המלחמה. Uh, הצלחתי לראות את זה כזה באיזושהי צפייה ישירה מאיזה חבר במילואים ושארט אאוט לרפי היקר מפתח תקווה. אה, עשיתי לי. Uh, שיש תלה. לו איזה אפליקציה, לרפי <laughs> <laughs> אחר מפתח תקווה <laughs> עם איזה אפליקציה שאיכשהו עובדת. Uh, והיה שם איזה רגע כזה של... Uh, זה, זה גם היה באמת ה... כמו במפולת שלגים כזה, זה היה הרגע הראשון הזה, yeah. שדרדר וכאילו התחיל את כל פתח את שערי הגיהנום, ככה זה היה בתחושה השני. אוקיי. Okay. בועז, מה אתה בחרת? אני בחרתי את הדרבי, ההפסד בדרבי. כי בעיניי זה היה פשוט... זה... זה... ב, ב, ב, ב, מהר מאוד בעונה הבנו שהדרבי זה מה שיש לשחק עליו העונה. Yeah. כי, כי... סבבה, טופ 4 זה נחמד, אבל הדרבי זה מה שעושה לך את זה באמת. בטח כשהגענו לדרבי בידיעה שאם אנחנו מנצחים אותם, אנחנו כנראה קוברים להם את חלום האליפות סופית. אה, ופשוט התבזנו, התבזנו, אני כאילו מתעלם מזה שנכבשו אחרי זה עוד שני שערים וכאילו היה מתח בדקות הסיום שהיינו יכולים לחזור. Yeah. אה, זה, היה, זה היה פשוט התבזות. אני לא חושב שצ'לסי היה, הרג... היה הרגע, נורא בדיעבד. Yeah. כי אתה מסתכל אחורה ואתה אומר שם הכל התחיל להתפרק. אבל אם אני אשמיע שוב את הפוד שמיד דחת אחרי ההפסד לצ'לסי, כולם פה אמרו, סבבה הפסד, אבל חיובי מאוד, והקהל נשאר שם והריע לכולם, למרות לא שקיבלנו בראש, הדרבי <אח> זה בפער. אם כבר הפסד לצ'לסי שהיה רע מאוד, זה הפסד עכשיו לצ'לסי בחוץ. אני לא חושב שהתבלבלתי ביניהם, אתה יודע? כי זה גם המשחק, אני חושב זה המשחק של צ'לסי היחיד שראיתי את כולו. אבל לא, פתאום תוך כדי שחשבתי, אמרתי, רגע, בעצם זה בית היה זה, אבל כן. כן, כן, כן. אבל אני מסכים עם בועז הארסנל, אני ישבתי פה, וכאילו, ואמרתי כמה לדעתי זה חשוב להתאושש אחרי ניו קאסל. כאילו ניו קאסל כן היה משפיל מאוד, אבל חווינו שנה שעברה את ההשפלה שם, אז איך שזה לא היה רק כמו שנה שעברה. אבל ציפיתי מול ארסנל ההתאוששות, הפשן לה, והכל שיה, שכולם יב, יבינו את הרגע, את, את המעמד וייתנו בדיוק את מה שאתה מצפה ובאמת לא אכפת לי להרוס את הארסנל, לנצח את הדרבי, גם לנו לעזור כאילו להגיע לטופ 4, כי באותו רגע עוד היינו יכולים להגיע לשם. אז היינו מגיעים אם היינו מנצחים את ארסנל והדרבי לדעתי היינו מסיימים טופ 4 היינו... זה היה נותן רוח גבית מטורפת היינו כן. אולי מורידים נקודה מסיטי לדעתי היינו עושים את זה. כן. אז אני איתך בעניין הזה של המשחק נגד ארסנל. אז בוא נלך לרגע הטוב של העונה גם פה לא, לא כולם זה רגעים נקודתיים זה אז יש שישה אנשים שאמרו שנגמרה העונה חנן זה כנראה אתה אחד מהם. <laughs> <laughs> במקום השני זה ניצחון על ליברפול, ובמקום הראשון זה הכדורגל של פתיחת עונה. אז כאילו הכדורגל של פתיחת עונה נכנס לתוך uh, ליברפול, כאילו לא יותר נכון ליברפול נכנס לכדורגל של פתיחת העונה. אבל uh, אני חושב שזה כאילו זה באמת uh, זה היה רגע מאוד ארוך, כאילו כמעט היינו בשוק כאילו שאנחנו רואים כדורגל כל, כל, כל, כל, כל כך טוב כל כך התקפי כל כך יצירתי ושנגמר בניצחונות גם ולא מפסידים עשרה משחקים ללא לא הפסד שרובם באמת ניצחונות. עד שהגיע המשחק של צ'לסי כמובן שחנן התבלבל איתו. <laughs> וכאילו כן אני חושב שכאילו שה... אין לי זה באמת הרגע הכי... הכי כיף שלנו בשנים האחרונות אני חושב אם מסתכלים על התקופה הזאת. עד עוד זה נכנס תוך הפעם כל העונה הזאת מושפעת מהשביעי באוקטובר ומה שקורה אחרי זה. זה סוג של כאילו קשה לי לתפוס את הראש ולהבין כדורגל לפני ואחרי. אבל לפני כן זה כאילו היה באמת מדהים המשחק נגד ליברפול שהמשחק האחרון גם לפני השביעים. כן זה, זה... החוויה זה... בצפייה בזיגל שהייתה חוויה מטורפת כאילו ראינו שם. כמות מטורפת של אנשים והיה עבירה פסיכית. במלצר. כן, מלצר, למה זיגל אמרת? אמרת זיגל? כן, בטעות. תפיל, תפיל, תפיל. שמע, זה, זה, זה בדיוק זה. זה היה הרגע האחרון של התמימות. כאילו, בסוף אי אפשר לנתק את מה שקרה השנה ב לאוקטובר. הרגע האחרון של התמימות שלנו, כישראלים, היה המשחק הזה נגד ליברפול. והמלצר זו הייתה פשוט חוויה מושלמת היינו שם המון אוהדים היה כן. שם שולחן של אוהדי ליברפול אז היה, אפילו כן. היה כזה יצא החוץ כן. ואני לא אשכח וואו אני לא אשכח את זה שהם כבשו את השער כן. חגגו ואז אחרי זה... פסלו בבר כן. נכון פסלו בבר אנחנו בטעות. כאילו צחקנו עליהם. ואז כאילו בוואר הראו בהילוך החוזר שאין הבדל ואז yeah. הם כבר yeah. התחילו לחגוג שוב עלינו ואז השופט אמר כאילו כאילו המשיכו. Yeah. וואו זה, זה פשוט מטורף אני, אני חושב שגם סיפרתי את זה פה באחד הפרקים שהייתנו אה, את אה, אייל יאנג yeah. במלצר וכולם כמובן יצאנו משם בלי, בלי גרון. ואנחנו יוצאים מהמלצר במכוניות וזה ואז ברמזור אני יוצא ליד אייל יאנג מוריד חלונות שם בפול ווליום את השיר של אנג'אז שהיה כאילו השיר של רובי וויליאמס ושנינו פשוט כאילו שרים את זה באטרף ביחד <laughs> ואשכרה שבוע אחרי כאילו החיים פשוט לא השתנו לנצח yeah. אז רגע שיא. Yeah. אני yeah. חייב yeah. להזכיר עוד משהו קטן במובן הזה, א' אני שמתי את המשחק של ליברפול, אבל אני חייב להזכיר, כאילו, הסיבה ששמתי את ליברפול זה בגלל שחקן אחד, וורלד uh, קלאס, שנתן לנו את הנקודות שם בסוף, <laughs> ופשוט הייתי חייב, עם שמחה לאיד, זה כאילו, זה הגילטי פלאז'ר הכי גדול שיש, אז זה נכנס שם חזק. אתה <laughs> כמובן מדבר על יואל. <laughs> יואל <laughs> מטיפ. זואל מטיף, שחקן על, אוהבים אותך זואל. המלטדאון בפאפית, הבקשות למשחק חוזר. האנשים, היו לי הרבה ריבים בשנה הזאת עם אנשים בטוויטר. בדרך כלל זה היה קשור לענייני 7 באוקטובר. גם היום יש לי ריבים על משהו כזה אפילו. עם פוד אחר של טוטנאם מלונדון אקסטרא אינץ', שידעו שהם... שהם מבוקים מבחינתנו, אבל היה לי שם ריב עם אנשים שאמרו, למה אנחנו חוגגים ניצחון בדקה ה-90 משער עצמי, אחרי שפסלו לנו שער, פסלו להם שער בימים עם תשעה שחקנים. כאילו, משטור החגיגות זה היה. אגב, יש לי זיכרון כזה של השביעי באוקטובר, שב-11 ו-11 וחצי בבוקר, משהו כזה, כבר הייתי שם בימ"חים, איפה שחותמים על כל הציוד והנשק והזה, וכאילו... כולם שם באיזה אווירת דיכאון כזאת, והראש למטה, ואף כאילו בשלבים שאתה רק מתחיל לגרד את ההבנה של מה שקורה, ואיזה חבר שלי מהמחלקה שהוא אוהד ליברפול מגיע כזה, וכולם כזה באסה, ואז הוא אומר, משחק חוזר, משחק חוזר, אפילו שם זה נכנס ברגע הזה. כן, טוב, בואו נעבור, לפני שנעבור, רגע, בואו נראה, אוקיי, רכש העונה. טוב, אני חושב שכבר... הבנו מה רכש העונה מי שזכה בהפתעת העונה ומי שזוכה בשחקן העונה גם זוכה ברכש העונה. אז מיקי ון מקום שני זה ויקריו ומקום שלישי זה מדיסון. אז אני חושב שחלוקה טובה. את האמת אני רוצה רק לתת שאוטות לבן אדם האחד שנתן את ברנ... ברנן ברנן ג'ונסון. רכש העונה אז כל הכבוד לך. אני איתך. <laughs> <באמת> ש... כן. <laughs> בסופו של דבר ימים <פי>... מספרים יפים. כן באופן כללי כל הרכישות היו טובות למדי כאילו גם אה, אה, אני לא אגיד כל הרכישות סליחה אבל אה, רוב הרכישות היו טובות למדי הוא אה, דוגי שאומנם רכשנו אותו והוא אושל אבל הוא התחיל לשחק העונה מיקי וקריו אה, אולי אה, צריך גם לתת שאוט אאוט למי שהיה אחראי על כל זה. האיש שבכלא. כן. או איפה לא יהיה. אגב גם דון, uh... דון פרטיצ'יק. גם דרגושין נראה כשחקן לא רע, איך קוראים, טימו ורנר, לפני שהוא נפצע ולפני שהוא היה מחטיא. תראה, הוא נכנס שם לחור מאוד גדול. לא היה שחקנים והוא נכנס, הוא הגיע בזמן והוא נכנס, הוא היה, הוא הביא דברים לא רעים. חלומו של כל אחד. כן, הוא ממש הגיע בזמן והשפיע לא רע, הפקיע שני שערים ובישל שלושה. לשחקן שהגיע בינואר, ליותר. כן? אף אחד לא ציפה שהוא יפקיע. ציפיתי לו יותר. יכול להיות. Yeah, לא, כנראה שהוא היה יכול לתת יותר, בוא נגיד ככה, אם נסתכל על... יש פה באוסקורט את האקס ג'י שלו. מעניין עם האקס ג'י שלו, היה צריך להפקיע יותר. בטח היה צריך להפקיע איזה חמש והפקיע שתיים. כן, היה צריך להפקיע ארבע. <laughs> <laughs> <קוד> כל כן. מה שיש לי לומר עליו זה כאילו לרוטציה, אולי. כן, שזה שיש, ראיתי שמישהו ששאל על זה אז נגיע לזה לטימו ורנר בהמשך. טוב, אז מיקי לוקח ונוקאוט ובצדק. הציפיות לעונה הבאה, אז במקום ה... רגע, מה עם השחקן ההולנדי הכי טוב העונה? נו, זה קל. והשחקן הכי מהיר העונה. אני מרגיש שאנחנו צריכים לתת עוד כמה פרסים למיקי וונדבל. הבלונדיני המצטיין. כן, אם התסרוקת הכי אירופאית. השחקן עם שיר השחקן הכי טוב, לא? <laughs> טוב, אז uh, כן, כל פרס שאפשר ניתן לוונדבן, אפילו אם זה לא שלו. Uh, ציפיות לעונה הבאה, אז uh, 12% אומרים על uh, מאבק על האליפות, אותם 12% גם אומרים על זכייה uh, בגביע המקומי, ואני לא רואה את האחוז פה, 59% אומרים טופ uh, 4, זה הציפיות לעונה הבאה. Uh, חנן, מה חוץ מ... בוא נגיד להישאר בליגה נשארנו. אוקיי. Okay. מה הציפיות? <laughs> רגע, אבל אפרופו can't we can't we can we stay in the league. <laughs> שמע, עם <laughs> איך שסיימנו את העונה, אני דווקא חושב שזאת משאלה רלוונטית. תראה, <laughs> אני צריך מהקבוצות תחתית, זה הכי חשוב. <laughs> מהיריבות לירידה. <laughs> כמו שקונטה אמר פעם, או מוריניו, אחד מהם, צריך לדעת גם לסיים משחק בתיקו. <laughs> <laughs> בטח, לא האמת שאני, זה קונטה בטח, כי לא סיימנו בתיקו איזה שנה שלמה, לא? מה היה איתו? כן כן, זה היה מוריניו? מוריניו? נראה לי. דווקא נראה לי המשחק הראשון של מוריניו, לא בעצם ניצחנו את זה שלוש שתיים. לא, מוריניו לא סיימנו בתיקו עד המשחק האחרון של העונה נראה לי. כן? באמת? האמת היא ש... כן, תמשיך. אני במחשבה דווקא, אני לא זוכר מה הצבעתי אבל אני, הגביע המקומי, Uh, זה משהו שאני ככה מאוד uh, חם עליו, אני שיהיה ברור אני לא אומר שנזכה אני לא חושב שנזכה, אבל כן הציפייה שלי זה לראות מאבק רציני, על הדברים מבחינתי האירופה לי גם נכנס שם, okay. uh, אליפות מן הסתם לא ניקח, טופ uh, פור זאת גם משימה קשה תמיד, אבל uh, כאילו צריך להשקיע בגביעים האלה, אין ברירה אחרת. טופ פור עם המצב כרגע נכון להיום. אני לא בטוח שזו משימה קשה כמו שכולם ירצו לחשוב. אוקיי, סיטי וארסונל כנראה יהיו שם. ליברפול מחליפה מאמן, אתה אף פעם לא יודע איך זה יקרה. יונייטד, אתה לא יודע אם תחליף מאמן אחרי ההפסד שלה לסיטי בגביע. וצ'לסי מחליפה מאמן. וילה עם צ'מפיונס ליג, אתה לא בטוח אם תצליח uh, להישאר ככה. ניו קאסל, גם כן, היא לא הייתה כל כך טובה. ואתה מצפה להתקדם קדימה. אז טופ פור זה אמור להיות אה, מטרה, למרות לא שעוד פעם, כאילו מבחינת אנג' זה לא מטרה. אנג' אומר אני רוצה לנצח בכל משחק. ופה אני מסכים עם הסכ... מה שאתה אומר, חנן, כי אם הוא רוצה לנצח בכל משחק, אני רוצה לראות אותו מגיע לכל גביע, לליג קאפ, FA קאפ, אירופה ליג, לא לשלבים הראשונים באירופה ליג, ורוצה לנצח. Yeah, אני, אני, רוצ... and, and, and again, אני רוצה again... תואר. כן, אני מסכים איתך לגמרי, גם, גם אני חייב להגיד שמשהו בחוויה שלי, של האטרף של להגיע לליגת האלופות, כאילו אני חושב אפילו בעונה היא שהגענו והיה את המאבק שלנו מול ארסנל, מה שבעיקר ריגש אותי זה היה המאבק מול ארסנל. פחות הגענו לצ'מפיונס, גם נראה לי בועז אתה התייחסת לזה כשעשינו פוד שבוע שעבר. לא נראינו כמו קבוצת צ'מפיונס לגיטימית, לא העונה, גם לא העונה שעברה. אגב, על הפוד שבוע שעבר עשיתם עבודה טובה מאוד. חוזה? חוזה לך יש תמיד בועז הבעיה. <laughs> I'll, keep, I'll keep working hard gaffering wait for my opportunity. יש. Yes. Uh, wages. זו דרישות גבוהות. <laughs> <laughs> uh, כן. סליחה ש... חנן. אוקיי אוקיי. Okay, okay. תמשיך אני יש לי גם משהו בראש שכונה. לא לא סיימתי. אז uh, יאללה. הש... השאלה אם כאילו אתה. אם אתה אומר ציפיות כאילו למה אני מכוון או ציפיות מה אני חושב שיקרה. מה שאתה שאת, כי... רוצה זה... כאילו לא אם אתה זהו. רוצה כי מה אתה רוצה אתה רוצה אליפות זה לא באמת נכון. לא לא אבל מה, מה אתה רוצה בקטע ריאלי כן. אני מבין את זה כי כן. טופ פור זה משהו שכאילו אני חושב שהוא יכול לקרות אני לא חושב שזה משהו שאני כאילו מכוון אליו ורוצה אותו כי זה לא ירגש אותי במידה כזאת גדולה <coughs> לעומת זאת. זכייה בגביע, כל גביע באשר הוא, מתוך, eh, נקרא לו, מתוך שלושת הגביעים, איך קוראים לו היום? קרבאו? קאפ. קארבאו קאפ, FA קאפ, או אירופה ליג קאפ, אחד משלושת אלה, זכייה בו תהיה מדהימה. אפילו הקארבאו קאפ, אפילו. ויש גם... עניין מאוד משמעותי אה, לאנץ' לעשות תיקון בעונה הבאה בשביל שנראה אה, את ההתמודדות שלו בטורניר נוקאאוט. ולכן מאוד. הציפייה שלי בתור אוהד אני רוצה לראות את טוטנאם נלחמת על גביע. אתה יודע אתה אומר את תיקון של אנג', התיקון של אנץ' התיקון של אנץ' הגיע כבר בתח... במהלך העונה הזאת. המשחק נגד פולאם היה משחק שהוא היה צריך לתקן אותו ואז הגיע נגד ברנלי בגביע ותיקנו שם. אומנם או המשחק נגמר ב-1-0 קשה, וגם מול סיטי, המשחק הזה שהפסדנו בדקה 90 מקרן, שפתח שם את התיבת פנדורה של מצבים נייחים, אבל אתה ראית שהוא הבין את זה באותו רגע כבר, שהוא צריך לעשות את התיקון הזה, אז אני מאוד מסכים עם זה שהעונה הבאה תהיה, כאילו, הוא תיקן, עכשיו זה כאילו ל... לקחת, את ה... לקחת את הפרס. הוא שינה, כן, הוא שינה את המיינדסט, התיקון האמיתי, הוא צריך לה... להתלוות עם תוצאות גם. כן, מסכים מאוד. אני איתך על... ניפגש uh, שנה הבאה כן. <laughs> באמצע <laughs> העונה, כשפיטורים של אנג'. Uh, טוב, השאלה שכולם מחכים אליה, אחד חייב להישאר, בריין חיל או ג'ובאנילו לא סלסו? Uh, לפני שאני אגיד מה כולם הצביעו, מה אתם מצביעים? חנן, אתה תתחיל. אין איזה אופציה שלישית. מה לעשות, <laughs> דייר הזהב, סנצ'ס הזהב. סקרלט, לא יודע. <laughs> <laughs> Uh, האמת שבמידה מסוימת הייתי מעדיף שחיל, יישאר. אוקיי. Okay. Uh, ולא רק בשביל ההומור והבנטר שלנו. Uh, וגם כי לוסלסו בנוכחות שלו, הוא כאילו עושה וייבים של רלוונטי, אבל הוא לא רלוונטי. אז עדיף לי את כיל עציץ מאשר את uh, לוסלסו כאילו משהו שאפשר לבנות עליו. Okay. אוקיי, ובועז, אתה היית עם חנן? תשמע אתה טועה לגמרי חנן אבל אני מסכים איתך אני גם הייתי משאיר את כי אני מרגיש שאינג' מסכים איתנו שכי'ל כאילו סתם שהוא לא באמת שחקן אבל הוא משהו שם תופס מלוסלסו כאילו אני חושב שאינג' רואה בלוסלסו משהו. הוא תמיד קבל עדיפות בחילופים. ויש לו פרצוף של uh, מנטליות רעילה, והוא ארגנטינאי, והוא פציע, והוא כנראה גם יושב על משכורת גבוהה יותר מכיל, והוא עלה לנו יותר, אז טייפת uh, לו סלסו. בבקשה. אגב, השמועה מספרת שהוא פצוע ברגעים אלה ממש, כן? זה רלוונטי. חשש מזה שדברנו עליו בפוד. אתה יודע, זה פרק שיכולים להקשיב לו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, וזה עדיין יהיה רלוונטי. לא, אבל אתה מבין, הבן אדם כאילו צבירה של משהו כמו 6 דקות למשחק בממוצע, ויכול להיות שאני מפרגן לו, וכאילו הוא צובר פציעות על השיט הזה. 100 הופעות בשש שנים בערך יש לו, זה לא הגיוני. אני רציתי להגיד חיל כדי כי נמאס לי לראות אותו באמת כאילו נמאס לי לראות אותו למאספסל אבל שכנעתם אותי עם נוסלסו גם במיוחד זה שהוא תופס מקום שם לשחקנים אחרים. אז אני אלך איתכם. אגב חיל אני... אתה לא מסכים. לא, אני לא, <laughs> לא, לא <laughs> מסכים אבל אני הולך איתכם. <laughs> תדעו ראיתי, תה, ראיתי נכנסתי למשחק של... שהיה נגד ניוקאסל. לקראת הסוף דווקא כי רציתי קצת לשים עין על הצעירים. וזה היה מצחיק, כי על פניו היה איזשהו רגע במשחק שכיל היה כאילו המבוגר האחראי שם בשליש האחרון של המגרש, והוא לא היה. זה היה פשוט מדהים לראות כמה הוא לא רלוונטי, כמה איזה שחקן נוער של ניו-קאסל כאילו לא סופר אותו, אבל היו כמה אחרים שכן נראו מעניין. הבחור הזה של יואב יאגו סנטיאגו הזה הוא נראה כמו שחקן באמת אני אומר אמיתי הייתי שמח ממש לראות אותו משתלב בסגל עם השם הזה באמת אני גם לגמרי רוצה את זה. טוב סיימנו את השאלות היה עוד כמה שאלות ששאלנו לגבי מרצ'נדייז אם הייתם קונים אז שתדעו אנחנו עובדים על זה אנחנו מנסים לעשות את העיצובים הכי יפים ברגע שכאילו אלון. המעצב הגרפי ושגריר uh, את ספרס יזרעאל בתפוצות יחזור מביקורו באוסקה ספרס, אז uh, יהיה קצת יותר עיצובים, אבל כן, אנחנו הולכים על זה ומחפשים את האיכות הכי טובה במחיר הכי משתלם שיהיה נוח לכל אחד. Uh, אני, יכול, אני יכול להגיד שיש כבר כמה דוגמאות שהגיעו אליי, שנלבשים על ידי האנשים uh, פה בבית אצלי, גם לגברים וגם לנשים, גם לילדים אפילו. Uh, אבל אנחנו עובדים על זה אז אני מתאר לעצמי שבקרוב uh, תדעו וכמובן אנחנו נעשה את המחיר הכי, הכי נוח לכולם כי בסופו של דבר זה גם בשימוש שלנו ואנחנו רוצים uh, uh, שזה לא יהיה יקר. Uh, גם שאלנו אתכם אם אתם מאזינים לפוד וביקשנו למה לא ואם כן למה היינו יכולים להשתפר ואני יכול להגיד שאנחנו מקשיבים להכל כבר עכשיו היום שמעתם כבר את הדברים ש... כאילו תגובות שלנו לדברים שכתבתם. אם זה מבחינת, כאילו הכל, חוץ מאלה שאמרו דברים רעים ואז אנחנו נבוא איתכם לחשב... בחשבון, כאילו מי שמתעסק מתרסק בסופו של דבר, אבל לכולם אנחנו מקשיבים. ומבחינת עונה הבאה אז כן אנחנו כבר חושבים על, כל הזמן אנחנו השאיפה שלנו לכמה... לפאנל יותר מגוון, יותר רחב ועם ויותר... יותר דעות. אתם גם, אני בטוח שכולכם מבינים את המצב של השנה הזאתי, שחנה נתה איתה במילואים חצי שנה, יואב למשל גם חצי שנה ושוב פעם במילואים. בועז, אני ואתה שלא היינו במילואים, אבל בכל זאת יש חיים גם מעבר. מאור ואלון עם חול, ירח דבש, חתונה וכל מה שקשור ל... לכל מה שקורה לכולם, אז... בסוף וגם זה גם <coughs> זה ואדם ואוהד שהם סתם וואן קרן וזה <laughs> לא פעיל. <פיים. laughs> <laughs> האמת אדם אני מק... מאז שהוא התארח אני כל הזמן מקבל פניות שהוא יחזור. אני חושש למע... למעמדך בועז יש פה חוזה טאלנט אחר. <וואי, וואי וואי. אלון התחתן העונה נכון? כן. זה היה עונה. גם... וואו <ווא> זה <ווא> מרגיש פעם כזה. גם <ווה> האור, <ווה> לא? <ווה> מאור לא? זה... שמאור עונה שעברה. עונה שעברה. מה זה הפסד לאברטון נכון אז אנחנו לוקחים עוד פעם לוקחים בחשבון את כל כאילו מתייחסים לכל מה שכתבתם באמת גם לטובים וגם לרעים ובמיוחד למה שמי שכתב שבועז צריך להיות המנחה שזה בועז כשכתב את זה תודה למי שכתב את זה מעריך אז אנחנו באמת נתייחס להכל ונקווה שכבר. ש... כמו שכמו שוויקריו אמר שנה הבאה יהיה טוב יותר. Uh, ונעבור למה עכשיו מה עכשיו מה עכשיו טריוויה. כמו בכל פוד סיכו ב... אמנה יש לי כמה שלא טריוויה שנשאל אתכם. האמת oh, wow. ברגע שאין פה את uh, למילה זה קצת הופך את זה לפחות כיף. <אח> תמיד זה על המילה עם כרטיסים צהובים וכאלה. אבל uh, בואו בוא, בוא נלך על זה. טענו uh, פשוט חופשי. ו... שלא יקח לכם הרבה זמן. Uh, למי יש יותר בישולים מהעונה? באדיסון או ברנין ג'ונסון? ג'ונסון. ג'ונסון. Okay, טוב, זה הקהל, לפתיחה. לא זה קצת יהיה יותר קשה. Uh, כמה דקות שיחק העונה ריין ססניון? אפס? לא. No. שיחק, שיחק. די, באמת. בטח שיחק. 19 דקות? קרוב, 7 דקות. אוי, סקרן, <אז> מתי או זה כאילו, היה... הוא נכנס כמחליף, את האמת. יש מצב סיפור. בתקופה שהיינו טובים. אני אוכל להגיד לך תכף, אבל אם אני לא טועה, הוא כאילו שוחרר, לא? כן. לא, הבנתי שזה לא רשמית עדיין. זה לא רשמי? אני קראתי שהמועדון הודיע שהוא לא יממש את האופציה שהייתה, ולכן בעצם הוא סוכן חופשי. בקיץ. זה בסוס בגביע נגד ברלי. שיחק שבע דקות. בניצחון 1-0. מעניינים הוא יחסק. תקופ את זה לזכותו. או נכנס אחרי השער. הוא שמר על התוצאה. כן, קצת מבאס כל הקרירה שלו, באסה, כל הפציעות האלה. אולי אנחנו צריכים לדעת לא לקנות שחקנים מפולם. לא היה אחד שקנינו והוא לא היה פציע. אוקיי, שאלה קצת יותר מתוחכמת מסוג השאלות של הפסיכומטרי. לא באמת. לאיזה שחקן שדה ששיחק יותר מ-100 דקות העונה, אין צהוב. יש שחקן אחד כזה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שחקן בלי צהוב ששחק יותר מ-100 דקות. אני אלך נגד כל ההיגיון הבריא ואני אגיד לו סלסור? לא, פתרון. יש לו 100 דקות? זהו, על זה התלבטתי, לא על הצהוב. זהו, באתי להגיד דייוויס, אבל אני די בטוח שהוא ארם לעצמו צהוב זה היה בדרבי, לא? כן, לשניהם יש שני צהובים. אני חייב לתת שאוט אאוט לג'יימי לג דונלי ששיחק uh, שלוש דקות ויש לו צהוב. <laughs> שזה... <laughs> אבל uh, השחקן היחידי ששיחק מעל 100 דקות ולא מה קיבל. הוא? לא, קיבל. أي... Uh, <laughs> זה אריק דייר. أو... אז uh, כל הכבוד דייר. לפי טרנספר מרקט מי שווה יותר? בריין חיל או טונגין דומבלה? וואו. איזה השפלה לטאנגי, אני לא מאמין. זה ירידת... טאנגי הוא אלוף טורקי עכשיו, או בדרך להיות? נראה לי בדרך, לא? לא, נראה לי השווי שלו מרוסק. אני הולך עם חיל, כי כאילו אף אחד לא רוצה אותו, את נראה לי גם, יש לכיל איזה עניין בספרד, כל מיני בטיס וכאלה. סיביליה כזה. אז חיל 16 וטונגי 11. טונגי זה מהמניות האלה של היה פעם אין מניה פעם שקרסה בטירוף וגרמה למשבר בארצות הברית, משבר כלכלי גדול, וזה תחילת האלפיים נראה לי. אז זה טונגי, הקריסה הכלכלית הכי גדולה בעולם. גם הסטייקיות אפשר לקנות ב-11 מיליון. וואי, זה ירידת ערך. כן, זה הכל על חשבוננו, כי הוא מקבל כסף. טוב, קוטי רומרו כבש את השער הראשון של העונה, אבל מי כבש את השער השני? אגב, כבש וחטף, זה הזוה המוח ויצא, מי שלא זוכר, נגיד ברנדפורד. זה לא רומרו חטף זרז ומוח? כן, כן, אמרתי, רומרו כבש את הראשון, חטף זרז ומוח. כן, אוקיי. השני? כן. רוייבר? לא. הוא איש אשכולות, הוא לא רק שחקן כדורגל, הוא גם עורך וידאו, וראפר, ורקדן. אז אני חושב שהתשובה מובנת, וכנראה הוא עוזב אותנו גם, אז מרסון רויאל. כי היה ב-2-2 נגד ברנדפורט. וואי, אין לי שום זיכרון של זה, אתה יודע. כן, האמת, גם אני לא כל כך. ושאלה אחרונה, לפני שנעבור לדברים אחרים. מי חטיא הפנדל נגד פולאם בגביע הליגה? דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו לא כי אני גם בכוונה מחכה קצת כי אני אומר אם אני לוקח לי שנייה לחשוב אז שגם המאזינים ייקח להם איזה שנייה לחשוב, יצטרכו לעשות pause, לחשוב. רגע להבין מי, כי אני ממש זוכר אותנו מתעצבנים כאילו באיזשהו שלב. שזה היה צפוי. כן, זה לא היה דייר. לא. לא, זה היה כנראה, כנראה גם איזשהו... אוי בר, קחי, לא. לא, לא, זה לא היה... לא יודע. הוא לא איתנו יותר. אני... הוא לא איתנו Sánchez? יותר. סנצ'ז? כן. בראשית. סנצ'ז. כן, כן, סנצ'ז. כן, אז uh, מאוד התעצבנו על זה שהוא בעט את הפנדל. כאילו, Sunt לא בי אלוף טורקיה. כן, כמו כולם. Uh, טוב, אז זה הטריוויה. Uh, אני רק רוצה להתייחס לסקר פתיחת עונה שעשינו, שכל אחד הימר על... Uh, בקבוצת פייסבוק מה תמיד מהמרים על שחקן העונה, המלך שערים וככה בקטנה להתייחס לכמה דברים. חנן אתה אמרת ששחקן העונה יהיה כולו, גם מלך הבישולים ותגליץ סקיפ. אכזבה הלכת עם מאור ואמרת שפורו. אמרת חצי גמר גביע אנגלי, סיבוב שני גביע ליגה, אז יפה, לא צדקת. ונסיים מקום שביעי בליגה. אז מאו. בוא נלך לבועז שאמר שבסומה יהיה שחקן העונה. עכשיו <laughs> אני מבין את <laughs> הכעס מלך השערים סון, תגלית העונה מנור, רבע גמר בשני הגביעים, ושנסיים מתחת לניו קרסט במקום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כולנו אמרנו על מקום שביעי נראה לי. בוא נראה מה עוד יש לנו פה, איפה אני אמרתי... בוא נלך ליואב, שאמר ששחקן העונה זה ביסומה. אך סברת העונה פורו, אני רואה פה איזשהו קו. כן אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים וגם מקום שביעי. אבל הוא אומר שהארסה תיקח אליפות וזה לא קרה. רגע רגע רגע. אני חייב להגיד לך לפני שאתה מגיע אליך אני עבדתי על הניחושים של כולם והיו שני דברים ממש עצובים שראיתי. לפני הדברים העצובים דבר ראשון אני רוצה לתת שאוט אאוט לשחר אוסובסקי. שפגע עם שחקן העונה ואן דה ון, וגם דורון ווילסון, שפגע עם תגלית הפתעת העונה ואן דה ון, ואכזבת העונה ריצ'רסון, וסיום ליגה מקום רביעי, הוא היה די קרוב בהמון דברים. אבל <laughs> מה שעצוב זה שמלא אנשים שמו את קיין, כמלך השערים או שחקן <laughs> העונה, שכאילו הייתה לנו את הנאיביות לחשוב שהוא... וזה היה יומיים לפני, <laughs> בערך. כן. <laughs> וכל כך הרבה אנשים כתבו את מנור מתור הפתעת העונה וזה פשוט שובר את הלב. כן, לא לגמרי. כן, אין ספק. אני גם הלכתי על קיין מלך שערים, מלך בישולים מדיסון, תגלית העונה אודוגי, אכזבת העונה ויקאריו. אמרתי שנגיע לגמר גביע אנגלי ולא הגענו. איך? אלון, שחקן העונה אויבירג. אוקיי, אלון פה הלך קשה. אלון, אני לא בטוח שאתה חוזר מיפן. שחקן העונה, אוי ברג, כמו שאמרתי, מלך השערים, רישרדיסון, אכזבת העונה פורו, וזוכים בשני הגביעים. זוכים ו... בשני הגביעים? כן. וואו, wow. אנחנו צריכים להאשים אותו במפלה בעצם. כן, לגמרי. באמת הרבה יאמרו על uh, זכייה איפשהו. יפה. Uh, טוב, אור, נראה אורי לש... מרגל, אה... לא שם אותנו בכאילו תחזית טופ 6 שם אותנו מחוץ לטופ 6 אבל כתב טוטנאם צמוד עם וילה. יפה. אז יופי של פגיעה. כן. אבל כן אני עכשיו עובר ואני רואה באמת כולם עם מנור. כן. אה, יש כמה. שכנראה כנראה לא עשר. אה, כאילו אני יודע שתהיה שתה... אה, פרק מלאפונים אה, אבל... אה, לי... אה, מישהו... הרבה שאלות קיבלנו על מנור אז אה, בוא, אה, בוא okay, נחכה okay. עם זה. נראה לי זה הדבר הבא שאנחנו עוברים זה שאלות אז כן בוא נעבור לשאלות. אז תודה רבה לכל מי ששאל ושלח. יוסי הראל שסוזר למילואים אז קודם כל תשמור על עצמך. עידו, ו... עידו, עידו. וחוגג עדיין את העדיפות של סיטי. עידו, עידו. את... <laughs> <ידע. laughs> ויש פה שאלה, היא קצת ארוכה אז בואו נתחיל עם זה. מקום חמישי כרטיסי ליגה אירופית בעובדה שבעונה הבאה הן יורדות מליגת האלופות לאירופית בנוקה מביאה אותי לשתי מסקנות עיקריות. הסיכוי לעלייה לליגת האלופות לעליית מדרגה עוד, של עוד שלב בבניית הקבוצה ולזכייה בתואר האירופי עם משהו ממשי ובר השגה. האם אנחנו מסכימים? שלא של... ידעתי שתאמת אין נופלות אבל כאילו כן. כן זה... שינו, את, שינו את כל השיטה גם של ה-Champions גם של האירופית איך כן, שזה. לא ידעתי שאין נופלות פשוט אבל כן זה משהו שיכול להפוך את זה לכביכול נוח יותר למרות שהליגה האירופית ראינו רמה מאוד גבוהה. הגמר אתמול שהיה גמר ממש טוב אף אחד לא ציפה שאטלנטה תנצח ככה את uh, לברקוזן ועוד, ו... ועוד משלושה של, של uh, לוקמן. Uh, לוקמן אגדת uh... פולם. <laughs> <laughs> <laughs> וואו. אז uh, אנחנו <laughs> אני חושב שאמרנו שדיב... את זה שהעלייה לליגת אלופות היא הפחות העניין תוצר לוואי בוא נגיד ככה. <כן> הטופ פור או, לשחק בצ'מפיונס ליג זה תוצר לוואי של מה שאנחנו רוצים לראות. אני מסכים. טוב, דיברנו על זה, אפשר לעבור הלאה? הוא שואל אם למנור היו קוראים מנוריני או סולסולסו, לא יודע מה... אולי, זה מ... לא מ... אולי מנור... מנורסון, זה מה שצריך, עם הסון בסוף. הייתם רוצים שניתן לו עוד צ'אנס בעונה הבאה, או להשאיל לקבוצה אחרת, לראות באמת שהוא מחלים ונותן עונה טובה, ולהחזיר אחרי שנה טובה, ונטלת פסיעות. הרבה שאלו אותנו על מנור, כמו שאמרתי, יש את uh, חנן גולדשמיט, שאתם פה. עידו עידו עידו. אייל יאנג שגם שאל לגבי מנור ולדעתי זהו. אני חושב שחנן גולדשמיט זה כמו לעשות לייק לפוסט של עצמך. כן. בוא נענה על זה חנן בוא נדבר על זה רגע על השאלה שלנו. אז אני בעד להשאיר. בואו בואו נסתכל על זה, מנור... זה, כן, זה בנקודת מבט של טוטנאם ולא של ישראלים. <אז> אני כי... חושב שכאילו בואו בוא רגע נדבר על זה הגיונית. הבאת את מנור, אם אני זוכר נכון גם מנור דובר על זה שהוא החתמה של אנג' נכון? אני לא בטוח. היה את הדיבור הזה אנג' כן. עשה לו... הוא, הוא, הוא בא בחינם, הוא בא בחינם לחמש כן. שנים. זה... קיבל שיחת טלפון מאנג' זה אני זוכר נכון? <אז> <אז> <אז> זה כולם, כן, קיבל שיחה, זה... בלראות טוב. את המגרש אימונים, את המתחם אימונים, זה בנוער. תשמע, אז אני אומר עוד יותר, אפילו. א', אני חושב שכשהוא שיחק, למעט המשחק בגביע נגד פולם, שכולם נראו רע, אני חושב שהוא היה לא רע בכלל. אני חושב שראינו כמה חסר לנו שחקנים שיודעים לעשות את האחד על אחד הזה בכנף, והוא לא באמת קיבל צ'אנס, כאילו, הוא לא... לא יודע, ראינו, כאילו, אם אתה מגיע לסיטואציה של איזה שלב מסוים בעונה ופציעות וכאלה, ויש לך את בריינחיל, כאילו, ומנור, אז ברור שהייתי רוצה את מנור. ושבריינחיל ילך לחמם את הספסל של ה-under 21. אז כאילו, אני אומר למה לא? כאילו, גם לא עולה הרבה, הוא לא שילמנו עליו, אני מניח שהוא לא מקבל איזה שכר מוגזם. אז... או גם נותן לנו משהו שאין בקבוצה, זה כבר דיברנו זה הרבה פעמים, את הדריבלר הזה שהיה על ויעשה משהו שהוא בלתי צפוי. ואין את זה בקבוצה כרגע. Sí, אבל באמת... הוא לא נותן את זה, כי הוא פצוע. נכון, זאת הבעיה. בהנחה שהוא... הכל תלוי הוא... איך הוא מגיע למחנה האימונים, לדעתי. אם הוא מחלים. כאילו, הוא עוד לא כשיר. אני לא יודע. אני לא יודע בדיוק מה המצב שלו. היינו שומעים. היינו שומעים אם הוא קרוב. אני חושב גם ש... כאילו, אני מסכים עם זה שאם לא היה לזה מחיר, אז הייתי אומר בוא נשאיר נראה מה זה כי כאילו הוא כבר איתנו. אבל בסוף כן יש איזשהו שיקול אין, אין פה את המומחה שלנו יואב לכל נושא הרישום <laughs> שחקנים וזרים והומגרון. אבל יכול להיות שהוא כן יתפוס משבצת אם אנחנו משאירים אותו משבצת שהיא תהיה קריטית אולי. תראו אנחנו נהיה באירופה ויהיה גביעים יהיה עונה יותר עמוסה. אין שום סיבה שהוא לא בהנחה שהוא בריא שישחק קצת. באירופה ליג באיזה משחק נגד אסטנה באזרבי ג'אן, או איפה שזה אסטנה זה קזחסטן בעצם נראה לי, או, או נגד... בישראל? יכול להיות, או... אבל לא, בטח לא ישחקו בישראל, ישחק בקפריסין, וזה פחות כיף. אבל אין שום סיבה שהוא לא ישחק בזה, וככה, מגבי זה אני חושב שאם בהנחה שהוא בריא במחנה אימונים, ובקדם העונה, הוא יישאר עד ינואר, ובינואר יחליטו מה עושים איתו. אם הוא מחזיק מעמד את תחת ציונה הזאתי, אז ימשיך. אם לא, ישאילו אותו לאיזושהי קבוצה אחרת, או ימכרו ב... או שהוא פשוט יתייבש על הספסל. זו דעתי. אני, אגב, תוהה אם למכור אותו זה איזה עניין, כי יש איזה פצע פתוח שם מול כן. אני תוהה פתאום למכור אותו, יפתח איזה תיק משפטי לא רצוי על... אם אוקיי. יש להם זכויות כלשהן על הכרטיס שלו. אני גם לא יודע אם יש שוק כרגע לשחקן שהוא פצוע כבר מספטמבר. ופציעות חוזרות. לא יודע, אולי איפ סוויץ' תרצה איזה... <laughs> אולי, אבל בטח, השלב הראשון יהיה השאלה ולא המחיר. אבל עוד פעם, הכל תלוי בחזרה שלו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך אם הוא חזר, איך הוא חוזר והכל. אבל, אבל לדעתי, כן ישאירו אותו, בגלל שהעונה רובה בחינם, אין סיבה למכור אותו. בטח שהשוק לא גדול, אין סיבה למכור אותו, זה לא ייתן לנו שום דבר. יואל ניב גם מפרגן לנו, ואנחנו מודים לך על הפרגון. מה הסיכויים שאתם מוצאים לי את האי ואני שאין ג'ינפוש בו בקיץ אז אה, יכול להיות שהאי ואני הופך להיות עיר אה, אה, גרמנית. כמו שאמרתי הוא הולך להיות הפרשן ביורו אז אה, צריך למצוא איפה יהיה אם יהיה מתאים לו איזה נקניקיה פווארית ככה במינכן. אה, לא, זה... אם, אם הוא בחופש הוא חוזר לאוסטרליה בטח לא כאילו... זה רחוק. הוא בטח נשאר לא. שם עכשיו לא. זהו זה מה שאני אז כמה ימים נשאר בלי שם בלי. בטח הוא עושה קונקשן mm. באתונה ואז טס למינכן או פרנקפורט איפה יהיה. אנחנו נעדכן נמשיך לעדכן. לעקוב אחרי זה כן. <laughs> לצפות חירום. כך. המטוס עמרי. גיא בנימין גם מודה לנו אז תודה לכל מי שמודה לנו. האם אנחנו חושבים שאנג' בנוי מהחומר הנכון להעיף אותנו קדימה. נראה לי שאמרנו. כן? סוגל. In with uh, בסוף העונה, עוד שאלה של גיא, שתיים אפילו, uh, בסוף העונה הוא היה נשמע כמו כל מאמן אחר שעבר אצלנו בשנים האחרונות, ותפקדו בנטקטי המזוויע. Uh, כנראה זה איזשהו תהליך, אבל אני חושב שהוא קצת הבין מהר מאוד שזה לא היה נכון מה שהוא אמר, וקצת חזר בו בכל העניין של הקהל, אני חושב שגם מהר מאוד. חזר לדבר כמו שאנחנו אוהבים לשמוע אז אני אני סולח לו. לא. <laughs> כן <laughs> אני... אני גם אני חושב שאינג'ר רב בהגינות והוא הראה בן אדם שחושב ושהוא לא עקשן כמו השניים שהיו לפניו. <laughs> <אז, laughs> <laughs> והשאלה הנוספת שלו הוא שואל לגבי המצב מצ... המצב הפציעות שלנו ועכשיו שיהיה לליגה האירופית איך נתפקד כי מסגרת אחת בקושי תפקדנו. אני לא זוכר איפה שמעתי את זה ש... דיברו על זה שאצל ברגע שאתה מחליף מאמן אתה מחליף שיטת אימונים וזה הרבה פעמים משפיע בטווח יחסית קצר על השחקנים כי הם רגילים לסגנון מסוים של אימונים ואז פתאום מחליפים להם את האימונים אז זה גורם לפציעות. זה עונה שנייה שתהיה עם הסגנון אימונים של אנג' ורוב הפציעות שלנו היו, היו באימונים ולא היו במשחק במכות כאלו אחרות כניסות חריפות חוץ מאולי. בן תנקור, אם אני לא טועה, היחידי שנפצע באמת ממכר שהוא חטף, כל השאר היה פציעות שרירים ואימונים. אז אני מאוד חוש... אני חושב שאנחנו נראה שיפור במעניין הזה. ואם לא, צריך לפטר את כל הצוות הרפואי שם, כי זה לא הגיוני. <laughs> שאלה של עמרי ניר, גם כן שואל לגבי אנג' אם המועדון, למועדון שמ... יש אמונה בתהליך של אנג' והוא מקבל את מבוקשו מבחינת רכש. מי זה פולו קיף שאמר זה? כן. מי צייצא את זה? שהקיץ יהיו כמה אנשים מאוד מרוצים. אוהדי תודנע מי משמחים בקיץ. בסוף הקיץ, בסוף הקיץ יהיו כמה אוהדי תודנע מאוד שמחים. כן, אז נשמע שכן, ובדרך כלל הוא פוגע. חבר של מאור. שאלה נוספת, אם אין, ג'חפש... נחפש עוד החותמות בסגנון של לא דוגי מיקי וויקריו או שמות מבטיחים שהוכיחו את עצמם. כי כל השמות הראשונים היו די הפתעות. אני גם, כי אני לא בטוח שאין זה שמחפש את השחקנים הוא נותן בטח איזשהו פרופיל כזה ל... ל... לפרטיצ'י ואז הוא מחפש אותו באיטליה כי שם הוא אוהב לעבוד. <laughs> ומביא איזה שחקן שפעם שחק ויומנטוס. וככה זה מגיע גם היום ראיתי איזשהו שם היה שם של איזה קליפורי. שרוצים הבנתי שהוא הולך ל-U ו... ועכשיו עוד איזה שהוא שם איטלקי כל השמות הם איטלקיים וזה כאילו בסופו של דבר מה שדון פדרו מביא כאילו כל עוד זה מתאים לטייקס שאנג' רוצה. אבל כן הייתה אמירה של אנג' שהוא נשאל על uh, האם פספוס של הטופ 4 ימנע משחקנים להגיע אלינו והוא אמר תשובה שכן אהבתי שאם שחקן רוצה לבוא אלינו כי סיימנו בטופ 4 אז הוא לא רוצה לבוא לטוטנאם הוא פשוט רוצה אחת. לבוא אז אני חושב שרוחו של אנג' כן מרחפת מעל תהליכי הסקאוטינג והרכש, וזה לדעתי משהו חיובי. אני, אני גם... רוצה לתשובתו, תשובה לעניין שלה, לגוף השאלה, אני כן הייתי שמח לשילוב, כאילו מן הסתם תקציבית, נדבר על זה בטח בפרק שנדבר על רכש, אבל מן הסתם לא נוכל לעמוד אה, בלקנות אה, מלא סופר אבל כן הייתי רוצה איזה שחקן שניים שמביאים... אה, כאילו סטייל כמו שהבאנו את פריסיץ', שחקנים מוכרחים עם ניסיון, נראה לי שזה היה חסר לנו קצת. יש uh, טייפקסטים של שחקנים שמצליחים בטוטנהאם, זה ריג'קטים של קבוצות גדולות, שלא עולים הרבה מאוד כסף, והשחקנים המבטיחים האלה, הצעירים כמו מיקי ויקריו שהם כזה אנדר דה ריידאר, אבל הטונגי האלה והרישרלסון שעולים הרבה מאוד כסף. מבלי באמת אה, סיבה אז כאילו זה לא השחקנים ש... שמצליחים אצלנו אז הייתי שמח לשחקנים באופציה שכאילו החתמות האלה under the radar כזה. השאלה אה, האחרונה שלו, could we? והוא אומר כן, <laughs> הוא עונה לעצמו. וואו, אה, ש... כבוד. <laughs> <laughs> יש עוד שאלה של רועי רובין ששואל, could we? <laughs> אז אני אה, <laughs> שומע ש... היה פופולרי, <laughs> אה? <laughs> כן. <laughs> צריך לקבל תמלוגים נפלא, אבל זה... שי יזדי, אתה מרשה לו? כאילו, פרס. מה זה מרשה זה שותף שלי, <laughs> אני לא יודע. <laughs> שותף בכיר, מה שנקרא. <laughs> אני מבטיח לעונה הבאה שנשחק נגד איזושהי קבוצה מהליגה הנמוכה, או סתם ככה נביא את יזדי שידבר על זה, עם הפוד ורובי בפיתה שלו. Uh, אז הוא גם מודה לנו יכול להיות שהוא מודה לך אני לא יודע עכשיו אולי העברת מעטפות שם הוא מודה לך בכלל בועס אני כבר לא יודע מה קורה בראש העין מה שקורה בראש על... העין. הוא, הוא אמר לי פעם שכשאני מנחה זה, זה גורם לו להנאה מרופאה. הוא מעדיף <laughs> הוא מעדיף <laughs> פשוט שאני אנחה. <laughs> <laughs> <laughs> הוא שואל דווקא כאילו אותנו איך מצאנו כוחות להקליט לפעמים אחרי מופעי צורה. בסוגריים שיט שורס. ובכללי שמקצב הרוח היה ירוד סביב כל מה שעברנו, מסביב כל מה שעברנו. ובנוסף, הוא ישמח שנתייחס גם לאכזבות הגביעים. אז לגביעים התייחסנו, אמרנו, בועז, אתה אמרת שאתה מצפה לתיקון כן. הזה, אנחנו מאוד, מאוד רוצים לראות את זה, ואכזבת הגביעים זה עוד פעם אכזבת גביע, כי בסופו של דבר נגצית היא לא יותר מדי מה לעשות. אבל זה אבל... גם מאכזב. כן, אבל... זה מאכזב בצורה אחרת. לא מתאכזב מאנג' ספציפית, מאכזב כי היינו טובים. כן, אני פשוט לקחתי את זה לכיוון שאכזבה שבאה בגללנו. כן. איך מצאנו את הכוחות להקליט, לא יודע, כאילו זה היה קשה. בפרקים הראשונים היו קשים, בטח גם עכשיו, כאילו כל פעם יש לך מתפרסם איזה משהו. כן, אני חושב שצריך להפריד את זה. היה עונה קשה להקליט בגלל המצב בישראל והמצב רוח שלנו שהוא פשוט ירוד וזה באמת קשה להתעלות על זה. יחד עם זאת, אתה מקבל הודעות מחבר'ה ממילואים כמו יוסי הראל שאומר כאילו אתם הייתם איזושהי קרן אור במילואים אז אתה אומר וואלה תתעלה על עצמך ותקליט. זה אתגר אחד. אתגר אחר להקליט אחרי שיט ורס. אני uh, זוכר mm -hmm. שדיברנו עם, uh, עם, עם פלאפ זה היה, yeah, okay. Okay. וכאילו הוא אמר שזה מה, מה שנותן לו, זה, זה כמו טראפיה סשן, uh, כן, mm -hmm. כאילו אתה משחרר את זה, אתה מוציא את זה ממך ואז אתה מסיים את ההקלטה, זה כבר לא יושב לך בלב כזה, לא, אתה לא לוקח את זה לעבודה, יום למחרת את כל החרא מההפסד, mm -hmm. אז uh, ולפעמים אין, אין כוח, לפעמים mm -hmm. כאילו לא בא אני... אלנו אברטון נראה לי. כן, know, כן שפגנו אתה שם דקת אומר ששיים. כאילו, כן, אתה אומר מה מה הטעם. אני חוזר על אותם דברים, השחקנים לא מיישמים, אני לא מבין, <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני מדבר פה לקיר. <laughs> <laughs> uh, כן, נקווה ששנה הבאה יהיה פחות שיט uh, שוס, uh, חגיגה בגביעים. עוד פעם, אני אחזור על מה שבעיקר יואמר, שנה הבאה יותר טוב. Uh, <laughs> רועי גורביץ' שואל מתי אדם מגיע שוב בתור אמן אורח. Uh, כמו שאמרתי יש פה לבועז יהיה קשה להשיג את החודלונה הבאה. ואני אנחנו נדאג שאדם יגיע יותר. <laughs> אתה יודע מה צריך לעשות מה מתבקש לעבור לתל הרי... אביב כנראה. <laughs> לא עכשיו הרי טראמפ הסכים לעשות דיבייט מול ביידן. <laughs> 아, <laughs> לא לא, לא דעתי. <laughs> נראה לי כן. <laughs> <laughs> תעשה זה, תעשה פרק, ראש בראש, אדם, נגדי, שהקהל יצביע. כן, לגמרי. ניסתנו לאוקטגון. <laughs> <laughs> עם שמלה סגולה. עומר <laughs> <laughs> ירון שואל אם אנחנו בעד לממש את האופציה על ורנר. האמת, בהתחלה הייתי בעד, 17 מיליון זה לא סכום גדול, אבל ככל שה... הציונה הזאתי התקדמה, אני קצת פחות רציתי, כאילו קצת נמאס לי לראות את זה, כי כל פעם זה אותו דבר, אותו מהלך, אותו החמצה, הוא שחקן מתסכל, אז אני לא יודע אם הייתי מעריך לו מממש את האופציה. חנן, היית מממש? גם התלבטות קשה. האינסטינקט שלי אומר שלא, בגלל כל הסיבות שאמרת, אבל אז פתאום אני חושב כאילו מישהו כזה על הספסל שיכול לעלות ולתת את המהירות שלו ואת ה... כן. אז אולי כאילו אולי שוב אני חושב שזה בעיקר תלוי יש לנו yeah. איזה דדליין נכון עד מתי אפשר לממש את זה. מתישהו כן, ביוני ל... אני חושב. כן מש... נראה לי תחילת היור או משהו. כאילו אני פשוט מקווה אני בעיקר מקווה שמה שכן או לא יעשו איתו שזה יהיה סביב איזושהי תוכנית. שזה... כאילו, אם יש תוכנית ברסה. לרכש מסיבי וזה אז כאילו או שצריך אותו במערך הזה או שלא צריך ומעיפים אותו או שלא יהיה סתם איזה החתמת לחץ כזאת. זה בדיוק בנוס... הסיבה למה לא צריך לממש את האופציה, כי אם מימשו את האופציה, תדע שבונים עליו אה, היטב, <laughs> וזה אומר שמישהו אחר לא יגיע. מעדיף שמישהו אחר יגיע. יפה. יפה אמרת. Uh, לגבי שאר השאלות, או איזה שחקן צריך להגיע, שמועות על שחקנים, נמשיך את זה ל... נמשיך את הבא. לפרק הבא. Uh, ושאלה אחרונה, uh, הוא לא שאלה, הוא לא... אני רגיל שהוא שואל דברים אחרים, אבל שאל את זה, מה אני יכול לעשות? אביב אריה לוין, ידע, ידע. ידע, <laughs> ידע, ידע. שואל מה מביא יותר טראפיק, אייטרים אירים או פיד ארסנל יום לפני שהם פספסו את האליפות. Mm -hmm. אז מי שלא יודע, אירים, העלינו בספיירס ישראל, ברכות לרובי קין על זה שזכה באליפות כמאמן. כמה ו... צפיות היה לציוץ? מעל מיליון, מיליון ומשהו, כאילו, משהו מטורף. כמות ה... נעצה מאירים עם של, ש... עם ריטוויט של אשתו, נכון? כן, אחלה, קלאודיה, קלודין, לא זוכר כמו דאפל, קלודין, נראה לי. גם מגיבה וגם ריטוויט והכל, כאילו באמת. רגע, רגע, מה עם הקלאב לג'נד? תן איזה, תן לו במה. פסקל? <פסקל> אה, זה לא רק פסקל. <laughs> דבר ראשון, פסקל צ'ימבונדה נתן לייק, <laughs> ו... יידו. <laughs> יש עוד שחקן, אני לא... <laughs> אני, לא זוכר, אני לא זוכר אם שלחתי לכם את זה. שח... כל מי שאוהד את אותנו משנות ה-90, סוף יודע מי זה ואני בטוח לא אהב אותו כל כך. <laughs> רמון וגה, גם כאילו פתאום התחיל לעקוב אחרינו בטוויטר. <laughs> שחקן נורא מתסכל, אני זוכר במנג'ר היה כאילו... הוא ממנות היה שוויצרי, כזה בינוני מאוד. אז, מאוד לא... שחקן שאתה לא רוצה שיעקוב אחר, גם צ'ימבונדה לא הייתי רוצה כל כך שהוא יעקוב אחריי. כי... אבל בוא נתחשוב מה הוא מביא איתו, הוא יכול להביא איתו קרנצ'ייר ורדנאפ כאלה. כן, זה אסור לקרות. ביום שסירקין יעקב אחינו אני אתחיל להתרגש. מה, מה איתו, חזר מקציע? אני לא חושב שהוא עדיין חזר, אבל זהו, הם כבר בחופש. ושם זה חופש חופש, זה צ'מפיונשיפ, זה כאילו, זהו. זה מצחיק שזה הליגה הכי ארוכה, והיא מסתיימת איזה חודש לפני ה... כן. פשוט מספיקים כל דווקא. יום. דופקים שם למחזורים כפולים, מחזור אמצע שבוע איזה 8-10 פעמים בעונה. כן, משהו נכון. שאלה לשייזיידי, יזני. יזני, כן. <אז> ככה אתה לא זוכר את השם משפחה של השותף. השותף <אז> <אז> שלי. <אז> <אז> טוב, נראה לי שסיימנו את כל השאלות, את כל החפירות שלנו בפרק הזה. לא יודע כבר כמה זמן הפרק, נראה לי אנחנו לכל... שעה וחצי. אבל בסדר, פרק סיכום עונה, אז עושים את זה פעם בשנה. אבד המעמד. כן. אז אני רוצה להודות דבר ראשון לכל מי שהאזין, כל מי שצפה וכל מי שהגיב, כל מי ששנא, כל מי שאהב, כל מי שלא יודע מה. ואז תודה באמת לכולכם, תודה לך חנן, תודה לך בועז שהחלפתם אותי כשהייתי צריך, שבוע שעבר. וכשהייתם פה הייתי שזה רק פודורים, בשעות הקטנות של הלילה. Uh, תודה לפוד <laughs> הרציניים שזה עם יואב uh, במאור שמתחילים או שזה פוד הפאנל המקצועי <laughs> כן. זה עוד אנטי אויבירג שלנו uh, לפוד של לאלון שתמיד אלון הוא כמו זיקית הוא כזה מצטרף לשני הצדדים אגב היה עניין עם אלון הוא ראה את בן דייוויס ביפן. תרבותיו של בן דייוויס. יצרן תיקים, תיקי הוקרה. מסתבר שבן דייוויס מחלטר ביפן. תודה לכל מי שטרח במהלך העונה, זה אוהד, אדם, שהשנה הבאה נדאג לזה שיצטרפו קצת יותר, נכריח אותם. ואני חושב שהם... קיבלנו תוכניות לעוד אורחים במהלך העונה הזאת, אבל עוד פעם, הכל השתבש, אז היה לנו רק אורח אחד, שזה היה בתחילת העונה, מהפייטינג קוק. מעניין אם הוא ירצה אולי נציע אה... להשיג את אה, לי איך קוראים לו לי אולי טווינדי. את, <laughs> <laughs> <כממש>. <laughs> <laughs> את אה, זה שכתב את, אה, את אה, בורת איך קוראים לו לי קרן לי קרן אם מישהו מצליח להשיג אותו, אותו אני כתבתי לו בכל פלטפורמה אפשרית. ותודה לך רפי כאילו אני יודע שאף אחד לא יגיד את זה חוץ מהמנחה המחליף זה שתזכור את זה שאני זה שמעלה את זה אבל באמת תודה רבה על השקעה גם, אנשים לא יודעים, אבל יש גם תהליך של כל מה שקורה אחרי שהם מסיימים להקליט את כל העריכה והפוסט פרודקשן, ולהעלות את הכל המדיות ולפרסם, אז השקעה אדירה. היוטיוב שהצטרף לסיפור. נכון, כן, זה גם עוד זמן זה, ובטח עם עוד לידות שהיו השנה, לידה שהייתה שנה, אז באמת... מצדיעים לך ונותנים בך את האמון שלנו לעונות הבאות. אתה אומר שנה הבאה יהיה יותר טובה. כן. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> אז תודה רבה. <laughs> וכאילו אנחנו, זה לא פרידה, אנחנו בטח נפגש עוד איזה שבוע שבועיים באיזה פרק פגרה שישעמם לנו ולא יהיה על מה לדבר. ונעשה את הפרק הזה של את מי אנחנו חותכים את מי משאירים וכל הדברים האלה. נמצא דברים. כשאמבפה יגיע אנחנו נעשה פה עוד חירום. <laughs> כן, אבל אני לא בטוח, אני מעדיף את ורנר. <laughs> זה אופציה, מה? 17 מיליון. כן, זה, זה זול יותר. <laughs> טוב, אז uh, חנן בועז, תודה לכם, ונתראה בעונה הבאה. נגיע לביי.